Jeg er så træt af høre, det spil. Der burde være et korps af der holdt øje ja, en mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salonen, der altid lover begavede og bremsfri gæster. Og sådan to har vi selvfølgelig også besøg af i dag. Anna Thyssen og Michael Winfeldt. Velkommen back to. Tak. tak. En gammel kvinde og en helt ny her i salonen. Vi starter med den gamle kvinde, Anna Thyssen. Du er jo krisekommunikationsekspert og direktør i WeDo Communication. Lad os begynde et inden for dit uh, speciale. Hvad er den dårligste krisekommunikation, du har set den seneste uges tid? Det må være... Arh, øh, medejerne er han jo nu, altså øh, Heldstrand, Dressage... Se, Dressage, det er den, den store ja. rytter. Ja, og... Forretningsmand. Ja, forretningsmand. Fordi han har en... Øh, ja, nu efter at have set øh, TV2 Operation X øh, dokumentaren, mm. så vil jeg næsten kalde det en fabrik i Jylland, hvor han jo øh, lever af og sælge dressurheste, som han har trænet. Og jeg tror også, at han har nogle inde til træning, som andre ejer. Det sådan, ja, det, og det er han jo blevet milliardær på, og Operation X har så været inde med skjult kamera, mm. og lavet dokumentaren Hestemilliardærens mm. Hemmeligheder, mm. som jo blot lægger sådan en decideret mishandling af hestene. Ja. Hvad er det, du synes, der har været dårlig konvektion? Jamen, det er jo et længere forløb, der kulminerer nu her med, med udsendelsen, fordi det startede jo, de, tager, de, de har jo haft øh, den her unge nyuddannede journalist, som ingen kender, øh, undercover, en måned, og øh, nogle af de optagelser, dem skal de selvfølgelig frem øh, forvise mm. for at forelægge for, øh, for Helstrand, og det gør de i januar, og der går han amok og forsøger så at få nedlagt fodforbud forud og laver som en retssag, det er derfor, det har taget så lang tid, ja. og den taber han med et brav. og allerede der øh, lægger jeg mærke til, at hans øh, argument for at få nedlagt forbud, det er mod for hans medarbejdere skyld, de skal ikke øh, udsættes for det her, de optræder jo, det kan man jo godt regne ud, at de, det er ikke de skal ikke være med i den her, og det er ikke rimeligt over for dem. Så det er simpelthen den gode chef, der er ude her. Og der tænkte jeg, ja ja, hvad, hvad er det, du skal komme med som argument? Men sagens kerne handler jo om hesten Fuldstændig, men det er jo klart, det kan han jo ikke sige. Så mm. han prøver jo så godt, han mm. kan der i januar. Det er jo klart, at du får jo den rådgivning, du beder om, og selvfølgelig kan du finde en advokat, der siger, at vi lægger sag an. Det, den kan du godt vinde, mm. og, og det der han selvfølgelig også vinder på det, det er noget tid til at rette op på ting. For nu ved han jo, hvad programmet går efter, så, så det får han jo, og det bruger han så også i dag og i den her uge eller sidste uge faktisk, fordi det er jo på play, noget er, mm. det er noget af flow, og det er det to er, afsnit, ja, det to. Der er han jo så ud Gør det, han selv kalder at lægge sig fladt ned, men det gør han jo ikke. Han siger, at øh, Operation X har startet en debat om dyrevelfærd, hvor helst rent dressage har meget at lære. Ja. Han opfinder det narrative, der hedder, at, øh, jeg synes, at jeg kan ikke glemme han siger det. Vi går 10.000 ture om måneden. Der bliver gået 10.000 ture med hesten om måneden. Vi har 300 heste igennem fabrikken, siger han så ikke. Så han lægger afstand. Han, han kan faktisk ikke noget til det. Det mm. er faktisk nogle... Det er heller ikke rigtig Og han bedre, gør med, han også skyder. det, som jeg synes generelt kommunikationsmæssigt er blevet et trick. Altså, et er, at et angreb er det bedste forsvar, ja. og han skyder ligesom på budbringeren. Det er TV2, der ja. er grænseoverskridende ja. og går ind nogle med skyldkamera så og sådan noget. Kan. Så det er det der problemet og ja. ikke hans eget problem. Ja, og det er jo... Det, det bliver jo brugt ekstremt tit... Jeg har lige været ude af i Marien efter og kongehuset også lidt at gøre det i forbindelse med den her Tobelissag i Madrid med kronprinsen. Men det er... Det er og, og, og det, hvis jeg lige skal være sådan lidt oppe i helikopter men det, så noget af det, jeg ikke kan lide ved det. Jeg er godt klar over, at de gør det. Men det sætter bare... Der er mange mennesker, der synes, at medierne... Altså, de bliver mere utroværdige, når man gør det her. Mm. Altså, man, de simpelthen, undskyld sige hopper på den. Og nogle gange kan man jo sige, at der er, kan være noget om det. Men, men det gør bare, at mange almindelige mennesker, altså, altså ikke stoler på medier overhovedet. Og det her, det bærer sådan ved til det, at medierne har en dagsorden, der ikke er hvad skal man sige, underbygget. Og det er jo helt gak i den her sag. Ja. Det er et træk vi kender fra politikere, felt. Yeah. <laughs> Ja, men, øh, men jeg vil sige, at øh, det gælder jo på begge sider af hegne. Altså, man kan se det fra USA i helt ekstrem øh, grad med, med Trump, der, der jo konsekvent omtaler de der forskellige medier som, øh, som fake news. Øh, men man må så dog også sige, øh, jeg skal på ingen måde forsvare ham der øh, hestemanden, vel? Men, men Operation X har også nogle metoder, mm -hmm. der, der er relativt vilde øh, i forhold til at ringe op til folk og, bare begynde at interviewe Præcis. dem, og selvom de har sagt, at de ikke vil interviewe, så, så bringer de det alligevel, og tror også, de har en del klager på sig og sådan noget, så, så, så der er jo også, altså det går, altså ja, det, det er unfair åndfærdigt træk, når politikere og andre øh, gør det der med bare at så øh, tvivl om troværdigheden hos medierne, men, men det går, gælder også på den anden side, for at medierne også skal opføres ordentligt. Og inden det her nu øh, udvikler sig til et medieprogram, så øh, runder jeg lige heste øh, hestedokumentaren lidt af, men det er i hvert fald godt at have dig tilbage, her i Salon. Anna. Du har jo været her før, og hver gang, så husker vi lige at deklarere, at vi kender hinanden privat. For man kan jo komme grueligt galt afsted som chefredaktør for tiden, hvis man glemmer at deklarere det. Men det er jo sådan, at vi hver især er kærester med mænd, der er i nær familie. Så vi har været hjemme hos hinanden. Det er jo sådan blevet lakmusprøven på, om man kender hinanden godt. Ja så er det på plads. Ristændig. Michael Vindfeldt, ordentligt velkommen til dig. Tak. Socialdemokratisk borgmester på Frederiksberg. Frederiksberg, som vi jo her på Bergenske nærmest betragter som vores lokale område. Vi har jo mange ja, læsere <laughs> på Frederiksberg. Vi går op i, om du sætter forkert træ op eller andet på en allé. Ja. Så er vi der med det samme. Ja. Øhm, det, der er at deklarere i forhold til dig, det er jo, at øh, jeg er borger i din kommune, mm. og inden seneste kommunalvalg, der skrev jeg en glødende leder om, at man skulle skynde sig ned og stemme på nogle andre end dig. For man man skulle holde digerne. Man skulle ikke? holde digerne, ja. fordi vi var jo nogen, der gerne havde set de konservative bevare magten på Præcis. Frederiksberg. 112 år gik ja, der med styre, så hmm. gik det helt galt. Ja, eller gjorde det det? Det er jo gået helt galt. Du har jo sat skatten op. Men altså, Frederiksberg er ikke oversvømmet endnu, kan man sige, så, så Frederiksberg er jo stadig dejligt, kan man sige. Men ja, det er rigtigt, sammen med Venstre det første år og med Konservetød det andet år har jeg sat, har sat skatten op. I øvrigt var den helt ene kommunalstyrelse, der gjorde det sidste gang. ja ja, ja. Det er godt. Mm. Godt, vi skal tale lidt mere om hvorfor. Velkommen begge to i Østergaards selvom. For Vi finder jo faktisk din kæphest i netop spørgsmålet om skatten, eller i hvert fald kommunernes mulighed for at holde serviceniveauerne der, hvor borgerne ønsker de skal være. Mm. Hvad er det, du mener, der er en generel udfordring for kommunerne på det område? Jamen, jeg tror, alle 98 kommuner døjer med det samme lige nu. Nemlig, at på det område, der hedder det specialiserede område, det er sådan teknokrat dansk for det område der beskæftiger sig med mennesker, der lever med handicap eller med psykiatriske diagnoser, har brug for bottilbud eller andre ting, som har nogle helt rimelige krav på noget service. Der kommer bare flere og flere og flere, og de bliver også mere og mere komplicerede og dermed også dyre og dyre. Og det er så visligt indrettet vores samfund her, at det er Christiansborg, der giver rettighederne. Det er angivsstyrelsen, der hele tiden holder styr på kommunerne. Men det er ligesom ikke Christiansborg, der betaler regningen, for vi får ikke de penge, som vi ligesom skal bruge til det udgiftsvækst, der er på det her område. Mm. Og så er det jo indrettet også på den måde i Danmark, at der ligesom, kommuner bliver holdt en ret kort snor, vil jeg sige. Så der er ligesom det, der hedder en service -ram, hvor man ligesom har lagt et loft på, hvor meget må kommuner bruge på øh, pædagoger og lærere og øh, så videre. Og der er det klart, at når det her område bliver større og større i alle kommuner, så øh, har, jeg, øh, kun, øh, der har vi kun ude i kommunerne, Primært to andre områder at tage penge fra, og det er på skoleområdet eller på ældreområdet. Men lad os lige holde, inden vi lige skyder skylden på staten, så ja, lad os lige holde fast i, hvad du selv kunne gøre som borgmester. Fordi du har jo så valgt at sætte skatten op, sikkert til rimelig stor frustration af nogle af dine borgmesterkolleger, fordi rammen er jo sådan, at hvis du sætter skatten op, så er der nogle andre, der skal sætte den ned et ja. andet sted i landet. Og så får de nogle færre indtægter at gøre med, men du kunne jo også vælge at sætte servicen ned. Mm. Øh, der er sikkert mange, der kigger på Frederiksberg og tænker, at de sender stadigvæk deres børn på legerskoler ja. og sådan noget. Du kunne også vælge at sige, sådan er vilkårene, vi må, sætte, øh, vi må gøre servicen dårligere. Ja, <clears throat> og det er jo et valg. Æh, hvad hedder det selv? Jeg tror selv, hvis jeg gik ind og sagde det til kommunalbestyrelsen, at jeg synes bare, vi skal skære for at holde skatten øh, nede, og så til med de andre kommuner, så vil de kigge undrende på mig og sige, at det er jo ikke den gode øh, Frederiksberg-service, som vi gerne vil være bekendt. Altså vi, vi står jo også i en virkelighed, hvor folk helt berettet øh, kræver ret meget af os, øh, og apropos at holde dieren og holde fast i det gode, der ved Frederiksberg, så et Frederiksberg uden øh, lejerskoler og øh, uden øh, flere biblioteker og Uh, uden Sankt Hans i, uh, i uh, Frederiksberg have og sådan noget, det er jo ikke det skøjte bane på rundt i hvert eller en ordentlig folkeskole, eller nogle ordentlige plejehjem. Ja, det er det, jo det, det, små det, ting, du nævner vel <coughs> finansieringsmæssigt de Ja, første ja, men handen. det er altid det, som folk er spejber. Hvorfor mm. kunne I ikke bare tage det væk? Helt ærligt, det er jo ikke det, der batter noget. Det er jo servicen på plejehjemme, det er jo uh, skolerne, og der, der vil jeg bare ikke forringe det vel for, selvbud, for jeg synes, at borgerne har krav på, at uh, de har en god Frederiksberg-service fortsat. Anna, hvis man nu øh, skal ud og skære i noget, folk har kært, mm. Hvad gør man så bedst? kommunikationsmæssigt? Jamen, så sørger man for at have styr på, at den ydelse, man leverer, er optimeret. Det vil sige, at man gør det, altså man kan gøre det og sige, prøv at høre, vi har, det handler jo ikke bare om at skære, vi har også gjort sådan, at ude på vores plejehjem, der får vi mest muligt for pengene. Det kan være, at man har givet noget frit ud, så de selv kan bestemme, det kan være... Og, og, og noget af det er jo ikke kommunernes, hvad skal man sige. Det kan de ikke selv stede med. Men, men, men når jeg, jeg kommer jo, det kan jeg, jo altså jeg rådgiver jo primært øh, ganske almindelige virksomheder. Og der synes jeg engang, mellem kommunerne, altså de skærer i noget, hvor man sådan tænker, det kan I godt gøre bedre. Altså, I kan få mere for penge. Gør det smartere, mere effektivt. Ja, og der er jo et sygefraværd på 20 procent eller sådan noget. Det er jo godt klar at de mennesker nok ikke bare får mere influenza eller begge bundsplan. det er jo et sted at starte. Der kom jo faktisk lige en undersøgelse fra DI for nylig, som viste, at man ville få 9.000 ekstra fuldtidsansatte i det offentlige, hvis sygefraværet bare bringes ned på samme niveau som i det private. Ja, så, og, og der er noget, øh, altså nu tænker jeg, jeg har en, en 20-årig, der øh, blev student her i sommer, og har et eller andet sabbatår, hvor han har stykket sig et eller andet arbejdsliv sammen. Han lever leverer frokostordninger, han arbejder på restauranter og sådan noget. Han er i, altså, han er jo nede og, og, og ligger på de der 120 kroner i timen, og sådan er det, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Men hvorfor arbejder han ikke ud på et plejehjem? Altså, hvorfor, hvorfor, altså, jeg ved ikke, om man kunne slippe afsted med at betale om 120. Det kan vi nok lige tale med for om, og så får de et... Øh, mm. Men et eller andet kunne man måske finde mm. ud af. Og for nogle af de her unge... Dels kunne man, tror, jeg læste om en eller anden, der skulle være ingeniør, men var kommet ud på øh, et plejehjem, sådan, som du skal være, øh, vil gå den vej. Så der er et rekruttering i det. Altså, hvorfor går Frederik Spær ikke ud og siger, at vi skal fandme have oppet servicen her? Og det kan handle også om... Øh, nu, det er så staten med de der socio det lyder som om, at, at niveauet er for lavt, der simpelthen... Og det gør jo, at, at man kunne bruge nogle af de øh, borgere... Altså jeg siger jo ikke, at Vilhelm på 20 år skal arbejde på plejehjem resten af livet, men det er noget arbejde han laver. Han kunne lige så godt lave noget som kunne give noget, og jeg ved ikke, vi helt ude i lykke. Var det ikke lykke, da de startede moderater, og han havde sådan et eller borgerår, eller sådan noget? Ja. Altså, er det? Der er ikke, det er jo ikke helt dumt, vel? Ja. Nej, ved, ved, kan man få lidt mere ud af de kommunekroner. Det kan man helt sikkert, og det gør vi også løbende. Vi, er altså, vi har aldrig uddiciteret mere, mm. end under en socialdemokratisk mm. borgmester. Mm. Æh, hvad hedder det? Og, og det er rigtig fint, fordi jeg har ikke nogen ideologiske øh, sådan modstand mod det, fordi det er jo også en måde at, at få prøvet at se, jamen, er der nogle private, der kan gøre det øh, lige så godt, men gør det billigere? Så lad os da endelig, endelig se på det. Men altså, Vilhelm må meget gerne komme ud og arbejde på Frederiksberg, fordi vi har for eksempel 25 øh, ledige stillinger mm. øh, på vores øh, soveso-område. Og jeg tror bare, at selvom man godt kunne gøre alt muligt af branding, og man kunne også sikkert øh, hvad det, øh, gøre mange ting for, for at skabe et bedre arbejdsmiljø for dem, så tror jeg også bare, at man må sige, at der er ikke nok mennesker, ja, ja. der vil det her. Ja, ja, til, ja, ja. men nu spurgte det om, hvordan man kommunikerede ja. en skatte. Det, jo, det var egentlig ikke for, at man kunne spare så mange penge på det, Nej. men virkelig gøre noget for at optimere det her på den fede måde. Og også for de mennesker, som går rundt ikke bare måske i Frederiksberg Kommune, og ikke lave noget rent udsagt, få dem ind og, og, og arbejde, som man får. Men, og så kan man måske bedre slippe afsted med en For, for der, vi har jo et grundlæggende program, problem. Altså, mennesker bliver ældre, og mm. spe specialiseret område bliver større og større, det koster bare mere og mere. Ja. Ja. Altså... Men lad os lige prøve at holde fast i, hvad skal man ældreområdet, mm. det ved vi, det er i hvert fald et sted, som koster meget. Mm. Æm, og, øh, og der er jo også kommet den diskussion, om vi øh, skal begynde at betale noget mere selv. Mm. Æ, I sommer begyndte der en diskussion, om vi skulle øh, spare mere op til vores alderdom og selv kunne betale for diverse ydelser, enten som tvungen opsparing, eller lidt ligesom det, vi kender fra ATP-midlerne. Øhm, men, men det der med at kunne betale selv for ekstra, det er vel ikke sådan en rigtig socialdemokratisk holdning, eller Nå. hvad? Nej, e Lars Lykke kommer ind her, der er alle vejen. Nu sad vi der snakkede om ja. før i forhold til civile værnepligter. Nu er det mm. det her forslag mm. også. Nå, det er øh, også <laughs> øhm, Altså, det kan godt være, det ikke er så socialdemokratisk, øh, hvad hedder det. Men jeg har den grundlæggende tilgang, at øh, nu ved jeg ikke, betaler I for ringgang derhjemme? Ja. Ja. ja. Skal vi, øh, kunne vi godt selv betale for indgående derhjemme, når vi skal pensioneres? Ja, det synes jeg sådan mm. godt vi kunne. For mig er der en eller anden skældning med, mellem måske at komme lidt tilbage til hvad er velfærdssamfundets sådan øh, kerne? I forhold til, jamen det er den personlige pleje. Den skal man have, synes jeg, er det offentlige, og den skal være god. Men det der lidt sådan ekstra, der eksempelvis som rengøring, når man bor hjemme og ikke kan gøre rent mere selv, det synes jeg faktisk er okay at sige, at det, det kan vi så ikke levere mere som, som velfærdssamfund. Og så har jeg jo også den der grundlæggende tilgang. Så du selv. synes ikke, at det offentlige skal, skal altså man skal, skal at det skal levere en rengøring til de ældre i fremtiden? Ikke, ikke til dem, der har råd til at betale selv. Men hvad, hvad kunne det være for ydelser, som vi skulle... Kun det tilkøbe, hvis vi har råd, når vi bliver ældre? Jamen, altså, jeg, jeg har også den grundlæggende tilgang. Jeg synes også, det er noget underligt noget, at hvis, hvis, jeg, hvis en af os kommer på et privat plejehjem, eller et plejehjem øh, til den tid, øh, så kan vi godt betale for at øh, få eller øh, hvad hedder det, komme en ekstra tur i biografen, eller, eller hvad det nu kan være. Men det kan man ikke på et offentligt plejehjem. Det synes jeg er virkelig, virkelig underligt, fordi det bare lidt præg af, at det er sådan lidt... Det, det vil jeg sgu, det er Alle ikke har ja. råd til. Ja. Det skal ingen ligesom have. Jeg var ude på et plejehjem øret øh, forleden. Det var så et cellegne, hvor øh, hvor de havde en... Øh en aftale øh, med, at en af deres beboere øh, fortsætter går på sit stamværshus. Og så når han er færdig på stamværshuset, så ringer de over til plejehjem og siger, at nu er han altså på vej øh, tilbage. Altså, det er jo sådan, det skal være. Kunne det ske på et offentligt plejehjem? Det er jeg jo ikke sikker på, men det vil jeg ønske, det kunne, fordi... Altså... Men skal du ikke ind og rokke både lidt ved en socialdemokratisk linje og en KL-linje, hvis du skal jo. have åbnet for, at man kan få en differentieret velfærdsydelser inden for det offentlige? Jo, men øh, jeg vil bare sige, hvis man ikke begynder at gøre det der, så udkonkurrerer det private jo totalt det offentlige. For og, så, og vil det være et problem? Ja, det synes jeg, for jeg synes at begge dele kan noget. Jeg synes jo også, at hvis et velfærdssamfund uden en offentlig ældresektor for eksempel er ret sådan problematisk, fordi det er usikkert, Altså, vi kan jo ikke have, at hvis der er nogen af dem, der går konkurs, som vi jo har set eksempler på, så er der lige pludselig et plejehjem, øh, hvor der øh, ikke er nogen, øh, der kan drive det, eller en hjemmepleje, hvor folk ikke får deres hjemmehjælp. Derfor bliver man nødt til, sådan en forsyningssikkerhedsmæssig årsag også, øh, at have en, en, en offentlig del øh, af, af ældreplejen eksempelvis. Anna, når du bliver ældre, så kan det sagtens være, at du har råd til at købe dig til et ekstra måltid, eller en ekstra mm. tur ud i uh, frisk luft, men uh, Hanne, der sidder inde på stuen ved siden af, hun har så ikke råd til det. Hvad tænker du om det inden for det det Jamen, offentlige system? Jeg bliver, altså, nu kan det jo godt være, at det er helt anderledes for ekspert, men nu kender jeg, at altså, der er rigtig mange mennesker også på offentlige... Altså, det er ikke billigt at bo på plejehjem. Nej. De betaler alle sammen nu. Jeg tror simpelthen, at yngre mennesker, de tror, at man kommer ind gratis på et plejehjem, og så sidder man med sin pension, uanset om det er en folkepension eller en, en selvopsparet, og så kan man føre den af. Man kan ikke en skid. For det første er der mange mennesker, der kommer på plejehjem, hvor det er så sent i livet, at de ikke vil noget, fordi de sidder jo ikke der og siger, skal vi ikke tage en tur til provinsen, De er nærmest skridtet før mm. en etværelses et andet sted længere nede. Så, så jeg tror, at det er sådan, det kommer til at være. Men jeg tænker da stadigvæk godt, at den, den grundydelsen på et privat eller et offentligt plejehjem indeholder stadigvæk ture og alt muligt. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at man bare sidder der helt afstrippet. Og jeg tror på, at der skal være en stærk offentlige, hvad skal man sige, øh, ikke ældre, jo, ældreplejere, i hvert fald styringen med det, og de skal være dem, der ved, hvad der skal foregå. Det skal ikke være de private, der er klogere end det offentlige. Det, det synes jeg egentlig ikke øh, hører sig hjemme, fordi nogen skal jo også betale bygninger og alt det der, så, så jeg er egentlig enig, men det kræver, at kommunerne også tør gå nye veje selv, mm. og så øh, må man altså, skide lidt på KL og Løkke og alle de andre, og begynde at gøre noget og sige, fuck ja, vi skal have det her til at køre, og de der gamle, de ældre mennesker, de skal have et værdigt liv. Ja, i, øh... og alt det, vi taler om her, det stempler jo lidt ind i den diskussion, der er om den nye ældre lov. Mm -hmm. øhm, jeg ved ikke, om I kan huske statsministerens øh, nytårstale indgang til 2022, der sagde hun jo sådan her. Hånden på hjertet, så har vi endnu ikke den ældrepleje i Danmark, som vores ældre, de fortjener. Jeg vil derfor i aften foreslå noget vidtgående, at vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning, der i dag er på ældreområdet, og starter forfra en ny, kort og præcis ældrelov med klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. Ja, det har de så brugt det over et par år på, og vi venter stadig. Nu virker det som om det lige er udskudt en gang til, at der skal komme de her retningslinjer. Det, ja, det, det, altså, det er sådan, fjorten Er det kommer snart eller er det hele? Det lyder mærkeligt. Det er en kort log. Jeg synes, ja. det lyder som om at man måske internt i regeringen er lidt uenig om, hvad frisættelse betyder. Mm. Altså om frisættelse er at sætte medarbejderne fri eller institutionerne fri ja, eller ja. Mm. Hvor, hvor vidtgående det her skal være. Men det venter vi i hvert fald fra regeringen. Jeg synes, vi skal bevæge os lidt længere ind i, øh, i diskussionen, fordi øh, det handler jo ikke kun om øh, penge, men det handler jo også om øh, de her hænder til at rulle en ekstra tur med de ældre, eller gøre rent en ekstra gang. For manglen på arbejdskraft er jo et kæmpe dagsorden, og regeringen har sagt, at det er den nye valuta i dansk politik. Dansk erhverv mener, at vi skal importere 50.000 udlændinge for at hjælpe os, og Moderaternes formand, der var han igen, Vinfeld, Lars Lukas okay. Rasmussen, foreslog i sommer, at vi begyndte at importere arbejdskraft fra Filippinerne og Indien, at vi man uddanner for eksempel og sygeplejersker i Filippinerne og Indien, for at, at så få dem til at arbejde i Danmark. Lad os høre, hvad Moderaternes Monika Rubin sagde dengang i 2030 der mangler vi 90.000 fuldtidsbeskæftigede i Danmark og bare inden for sundhedsområdet der kommer vi til at mangle 40.000 medarbejdere hvis ikke vi gør noget anderledes. fald du har jo sådan set uh, grebet noget af Moderaternes forslag, fordi du vil gerne gøre Frederiksberg til forgangskommune og importere filippinsk arbejdskraft. Ja. Hvad er det, du vil? Ja, jamen det, er, det er så heldig, at hvad det, der er to ambassadører, der bor fra Forexberg. Den ene er den islandske, og den anden er den filippinske. Så jeg lige startede med den filippinske, vil jeg sige. Jeg tror, der er største basis for at få noget arbejdskraft <laughs> derfra. Ikke? Og vi kan jo se, hvis vi kigger frem mod 2030, så er det hver femte medarbejder, altså 20 procent i socio, på socioområdet på Forexberg, der fylder 67 eller derover. Øhm, og, og man kan godt sige, at kunne de ikke arbejde længere og sådan noget, men man, man bliver også nødt til at sige, at det er jo typisk mennesker, der har arbejdet øh, hårdt øh, fysisk, så, så det er altså nogen, der går på pension, og måske også gøre det øh, før det. Så det betyder altså, at der er en total brændende platform, og jeg har lidt sådan, ja, ja vi kan godt snakke om, at skulle vi ikke få nogen af vores, egne til at komme ind og arbejde. Og skulle vi ikke også, der har stadig været 80.000 arbejdsløse. Og, mm. Jo, jo, det kan vi godt. Men det har vi snakket om rigtig, rigtig lang tid. Og nu begynder vi bare at kigge ind i en skrand af, at vi virkelig mangler arbejdskraft. Hvad er det, du helt konkret gerne vil gøre? Jeg vil gerne, for det første... Jeg har sådan tre fokusområder. For det første er der nogle Filippiner der er i Danmark, som eksempelvis er uddannet sygeplejerske, men som på grund af håbløs byråkrati ikke kan få autorisation til at arbejde som sygeplejerske. Det vil jeg gerne prøve at se, om man ikke kan få talt med regeringen, og måske kort de været begge om og få en eller anden fast track på det der. Det andet det er faktisk, at sagen har foreslået, at de au der er, Jentofte og også på Frederiksberg og andre gode steder, at i stedet for at de partout skal sendes hjem eller skal videre til Norge eller Sverige eller hvad det nu er, de gør, så uden at dog, at de har lært dansk og lært lidt dansk kultur, og så give dem da sådan en slags card hvor det siger, at de må få lov til at blive i Danmark så længe, i uddanner til soso og arbejder som sosuassistent, så kan man selvfølgelig efter et eller andet antal år have fast opholdstilladelse og også statsborgerskab. Og det tredje det er, det er så lidt større løsning. Ikke? Jeg, jeg synes, man skal gøre, ligesom Storbritannien på et tidspunkt havde, altså lave en, en dansk-filippinsk aftale om import arbejdskraft fra Filippinerne. Og det er, altså, der er jo nogle lande, der har den tilgang, at de vil ikke af med deres øh, øh, unge mennesker øh, til, øh, til Vesten. Æh, sådan har Filippinerne det på ingen, øh, ingen måde. De er faktisk ret åbne over, for det har gjort det tidligere, som sagt, med, med Storbritannien i forhold til sygeplejerske. Det synes jeg da bare er en åben bane øh, at gøre. Det er jo også en af de befolkningsgrupper, vi ved, øh, hvor der ikke er integrationsudfordringer med Og Jeg tror også, man må sige, Altså, i vores hjemmepleje, der har vi i forvejen 80 forskellige nationaliteter repræsenteret. Altså, der er rigtig, rigtig mange, der kommer der er født andre steder end i Danmark. Øh, og, øh, og du altså, nævnte for mig, at du vil sådan set gerne være med til, at de bliver uddannet, yes. at de får bolig yes. også. Hvad yes. går det ud på? Jamen, det går ud på. Vi har jo det, der hedder på Frederiksberg, som er en socioskole, der har ledige pladser. Jeg vil rigtig, rigtig gerne have at have snakket snakke med dem om, de er meget interesserede i det. Øh, ligesom at de kunne få uddannelsesplads der. Og så vil jeg gerne have hjælp af Christiansborg til, at vi i virkeligheden kan få lov til at anvise boliger. Altså, øh, det er jo altså, en at kommunen får jo være fjerde øh, almene øh, bolig øh, og kan anvise, typisk at det jo til nogle mennesker, der er det virkelig, virkelig dårligt. Der gad jeg godt, at det også kunne være nogle af de her, øh, her mangel på arbejdskraft, man kunne anvise dem til. Eller hvis kommunen selv har nogle boliger, som Frederiksberg for eksempel har, jamen så også begynder at gøre det. For jeg tror, det er jo en kæmpe omvældning at komme helt ærligt fra filippinerne, og skulle lære dansk også skulle starte på uddannelse, og så skal du også til at finde boliger. Der tror jeg bare, man skal lave sådan en, en fuld pakke. Det lyder lidt dyrt, synes jeg. Ja, det ved jeg ikke. Altså Lolland har faktisk allerede investeret afskillige millioner i og få tiltrukket blandt andet spansk arbejdskraft, og nu har de, det har de gjort det sidste par år, og nu har de de første 30 øh, fuldstedsansatte øh, spanier, der mm. arbejder netop i på området. Jeg tror, man kan godt lukke øjnene for det her, og bare sige, at vi må køre der videre ud af, og prøve at finde det her, men det er bare ikke realistisk. Vi skal have ud fra. Nu siger du sådan lidt flot det med at der er ingen integrationsudfordringer, men det kan man vel ikke være sikker på. Altså man kan godt forestille sig, at noget af den arbejdskraft, vi skal importere, at der bliver også en udfordring, det så vi helt tilbage i 60'erne med tyrkiske gæstearbejdere, mm -hmm. som jo efterfølgende mm. har givet en del integrationsudfordringer. Mm. Så hvad er det, der gør dig så sikker på, at det vil bare være plug and play med filipiner? Jeg tror, det er jo erfaringen altså med, at vi har jo en del filipiner i Danmark, og også flere, der tidligere har været små pærer, som så ender med at sig med en eller anden dansker, de bliver forelsket i, eller eller øh, hvad det nu er. Æ, og øh, altså, Det er jo ikke den gruppe, man, man oplever øh, store integrationsudfordringer med. Jeg må også sige, at jeg tror også, der er noget i deres, øh, deres kultur i forhold til ældreområdet, som, øh, som er rigtig, rigtig fint. Altså i forhold til den her, sådan grundlæggende respekt for Ældre mennesker, som vi også nogle gange synes, vi måske også, har, det havde vi også i Danmark tidligere, men som vi måske også har glemt lidt. Men der kan jo sagtens være sprogbarriere, for eksempel yes. ældre og måske demente, som kan have vanskeligt ved, at der kommer nogen, som måske kan det danske sprog Ja, rigtigt. ja. men det, det er rigtigt, og der er jo en del demente, der ikke har noget sprog overhovedet. Altså, heller ikke dansk. Ja, det Æm, så, <laughs> det sagde du. Men hvad hedder mm. det? Jeg tror, altså, i hvert fald på Frederiksberg, der har vi jo en befolkningsgruppe, som uh, uden det skal en helt hårske snorske, der er typisk er ret god til engelsk. Også de ældre. Uh, så jeg tror, at vi vil være et af de steder, uh, hvor, hvor det i vækken vil være lettest uh, og uh, at have arbejdskraft, der måske heller ikke er spidsen klasse til, uh, til dansk. Anna, tænker du, det lyder fornuftigt, det her tiltag, Vindfandt har gang i? Ja, på, ja, ja, det gør jeg faktisk. Uh, sådan der jeg ser jo nogen, men de, de, ja, der er jo sikkert masser af problemer med sprog og øh, bolig og alt det der. Jeg, jeg har sådan ligesom det ene er sådan det jeg hæftede mig her i efteråret derhertil skrev øh, Hummelgaard og dybrede øh, en sådan ret spændende kru, de skrev, lavede et interview, var det vel. De havde været i Sverige og hjulpet en svensk statsminister øh, Salin, tror jeg, det var, øh, der og der går de sådan lidt op med øh, ideen om, at vi skal tage fremmed arbejdskraft ind, øh, og, og, og, og det er der jeg, der jeg sådan er, filipiner er jo alt andet lige også fremmed arbejdskraft. Mm. Så vi er i gang med det, jeg måske sådan med lidt, det måske lidt sagt, men lidt det, jeg kalder etnisk profilering. Det vil sige, at vi vil godt have nogen men der er nogen vi ikke vil have og det kan jeg altså jeg kan godt forstå det og jeg jeg bor selv på Ammer. hvor der er og min søn igen der har gået på en øh, katolsk efterskole øh, eftersko, sko, øh, folkeskole hvor der er rigtig mange filipiner, mm. og de er nemlig katolikker. Og der kan man sige, det er måske også lidt det, der gør det lidt nemmere kulturelt, øh, hvis jeg skal være helt politisk ukorrekt her. Så på den måde, men jeg tror bare, vi, det, det, det bliver et opgør i, i Danmark om at begynde at gøre sådan noget. Fordi indtil nu, jeg tror, vi har gjort det lidt, men det har været sådan lidt i det smug og flygtning og alt muligt. En stor pærevælling her handler det om at importere arbejdskraft. Og importere nogen, som vi mener bedre kan integrere sig end dem, vi, nogle af dem, og, vi har Og i det forvejen. skifter jo også af i debatten, er, at det at integrere udland, eller hvad hedder, importere udenlandske arbejdskraft, har jo øh, længe handlet om de højt ja. og de højt og ja. green card ordninger osv. Mm. Ja. Og her taler vi jo øh, ja. med al respekt i lidt den anden ende ja, af skala. hvornår øh, tror du, at de første filipiner kan komme øh, til Frederiksberg og blive uddannet og få en bolig? Øh, det ved jeg ikke hurtigst muligt. Jeg vil bare lige sige en, en ting, der faktisk er ved Filippinerne også, som, som gør det ret interessant. Det er jo, typisk, at de er relativt gode til engelsk. Mm. Altså for, på grund af historikken. Det er jo ikke alle lande, der har det sådan. Nej, og de har òm. hele Filippinen, Filippinernes økonomi er bygget op yes. omkring folk, der rejser ud og arbejder. Ja. Det er søfolk. Altså jeg tror, at har vi brugt lidt meget krudt på i Danmark. Det er vist den mindste del af det. Det, det er jeg, jo søfolk ja. og alt muligt. Så de er vant til det. Og de er, hvis jeg skal blive den etniske profilering, så tager de tit hjem igen og bliver gamle. Jeg tror bare, at filbinerne er nok nogle af dem, der er nemmest at øh, få til Danmark. Vi kommer mm -hmm. i hvert fald til øh, at holde øje med, hvordan øh, det udvikler sig på ja. Frederiksberg. Vi holder øje med alt, hvad du går og laver derude. <laughs> ja, det har jeg Så, Det kan være, det kan være ja. jeg er sikker på. <laughs> Æh, men nu skal vi videre til din øh, kæphæst, Og det er noget ganske andet. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og opleve magien i Bremens gamle bydel...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 For der er jo en øh, krig, der raser i øh, Mellemøsten. En krig, som jo ikke kun isolerer sig til regionen, men øh, også virkelig trækker tråde øh, herhjemme og udstiller en polarisering mellem pro-palstinenser på den ene side og det jødiske samfund på den anden. Og nu, den seneste uge vil jeg sige, er der jo øh, udbrudt stor debat om, hvor feministerne er henne i denne debat. Eller kvindeorganisationerne, fordi dem hører vi ellers gerne fra i alle mulige sammenhænge. Men du mener, Anna, at der er påfaldende stille i denne konflikt. Hvad er problemet? Ja, nu er jeg så heldigvis ikke den eneste, der mener det. Det er ikke noget, jeg selv har fundet ah, det er en på. debat, der efterhånden har ja. ja, øh, Det handler jo om, at øh, den 7. oktober, da Hamas øh, lavede de her angreb på, inde i Israel... Dels ude i sådan en, øh, angriber, en øh, musikfestival, mm -hmm. og nogle kibutser, og øh, nogle militære enheder, der er udstationeret der. Jeg ved, øh, det er vist også noget af det mindre. Men der foregår der øh, sådan systematisk øh, voldtægt og øh, lemlæstelse af øh, kvinderne. Ikke, altså ikke som, man vil sige, der normalt vil gøre, altså skyde dem ned, undskyld, jeg siger det, de øh, voldtager dem, og de øh, skærer deres bryster af, for eksempel, og de kaster med dem, og de øh, altså, og det, og det ser jeg faktisk ret hurtigt, fordi de, de er jo så smarte, at de har sådan nogle GoPro-kameraer på sig selv, og de lægger det også op, altså på, de filmer det selv, så er der nogle øjenvidende beretninger fra, fra mennesker, der, har, der skjuler sig og kan følge det her, og øh, det bliver ikke omtalt overhovedet. Og det, jeg sådan sidder og begynder der i, selvfølgelig primært i israelske kredser og jødiske kredser i USA, at være et, en undren over den her tavshed. Og jeg lægger mærke til, at der er en... Øhm en ansat på et ø, Alberta universitet i Kanada, som er chef for sådan noget Women's Assault ø, Center. Altså hun, hun bliver fyret, fordi hun ø, skriver under på, at de her altså beretninger, hvad der er sket 7. oktober med kvinderne, der, at det er propaganda fra Israels side. Hun bliver simpelthen fyret og øh, så det begynder at være sådan noget... Altså, det er jo nærmest også sådan en, en reaktion på den tavshed her, fordi hun repræsenterer jo ikke bare sig selv, hun repræsenterer det her Women's Assault. Så det... Og, og her i den her uge tager det så til, og I har Berlingske også flere hvad hedder det, artikler om det, at øh, selv UN Women, som jo er en af den største kvinderettighedsorganisation i verden, øh, har ikke kommenteret på det her. Mm. Og det øh, har jeg brokket mig over og sagt, hvad er forskellen på kvinder. Jeg har blandt andet jeg så en, lagt en video op med nogle israelske kvinder, der siger we stood with you. Altså, vi, vi, altså til feminister og, fem og kvinderorganisationer, vi var mere med Black Lives Matter, vi var mere på Me Too, vi var mere øh, på abortion rights. Hvor er I nu? Ja, og det der jo bliver det store spørgsmål, det er jo, altså det er at fordømme, om voldtægt bliver brugt som våben. I krig. Ja. Øhm, og, øhm, og jeg tror, at, øh, at, at der er jo ingen tvivl om, at der er blevet begået voldtægter, også meget bestialske øh, voldtægter. Øh, og, og som du siger, jamen der er nogle øjenvidende beretninger. Det der er hvis man siger, vanskeligt for os på mediernes side, det er jo at dokumentere, hvor systematisk det er, fordi der er mange af de her kvinder er jo blevet skudt. Mange er blevet begravet. Altså der er simpelthen øh, en dokumentation mm. som, er, øh, som kan være svær. Mm. Øhm, men, men det at der er sket voldtægter er jo selvfølgelig altid en voldtægt for meget, og det kan jo netop undre at der er nogen der er, at der ikke har været så stærk fordømmelse af mm. det. Hvorfor tror du at det øh, at folk holder sig lidt tilbage? Hvis jeg så kigger på den hvide etnisk danske kvinde, så virker det som om, især hvis man er på venstrefløjen, at vores, altså, hvad skal man sige, hvide, racisme mod brun mand, det overtrumfer brun mands, hvad skal man sige, undertrykkelse af kvinder, også brun kvinder, og jeg tror, at jeg tror faktisk, at man tænker, at de her israeler, de bliver regnet lidt for hvide kvinder, det, det, og det, det, det kan man ikke håndtere, man kan simpelthen ikke håndtere at, at, at, at kunne Fordømme det Hamas har gjort mod de kvinder, samtidig med, at man synes, at der sker et kæmpe overgreb i, på palæstinenserne i Gaza. Det, mm. det, de to ting, det, det kan man simpelthen ikke få til at, at hænge sammen. Jeg ved ikke, hvad hænger sammen. Det er vel det forkerte udtryk. Der er ikke noget, der hænger sammen her. Og det forstår jeg ikke. Mm. Der er jo en del også internationale stemmer, der begynder at blande sig. Jeg har lige klippet med fra Cheryl Sandberg, som jo er tidligere topchef i Meta, som også i dag den her dagsorden. No matter which marches you attend, which religion you practice or none at all, there is one thing we should all agree on: Rape should never be used as an act of war. Ja, uanset hvad det er, vil ikke så svært netop at fordomme lige guldigt, hvem det går ud over. Nej, det burde det i hvert fald ikke være, altså, men, men den her debat, den, den, den er jo ved at trække, at trække verden fra hinanden, hvis det ikke allerede er sket. Altså, jeg havde på et tidspunkt, lagde jeg sådan op i en story på Instagram, at jeg har sådan en guilty pleasure med, at, at nogle gange går i Starbucks og give alt for mange penge for noget kaffe, der i virkeligheden ikke er sådan helt så godt, som det burde være. Og så tog jeg et billede, jeg sad i metroen eller et eller andet. Straks, der gik fem minutter, så var der en, der havde skrevet, hvordan kan du støtte Starbucks, når de støtter besættelsen af Vestbreden? hvor man tænker, okay, det, det, det er vildt nok. Altså, vi har også set det her med, at øh, var det mus eller rotter, der blev, der blev smidt ind mm. på McDonald's, McDonald's ja. i Odense? Altså, øh, vi oplever jo også øh, i kommunerne, at øh, det rykker ned i skolegården. Altså den her palæstina israel konflikt er i den grad rykket ned i skolegården, så det, det, det, det er svært at holde nuancerne, for jeg er jo selvfølgelig fuldstændig enig i, at det er... Det er kæmpe overgreb og mor og voldtægt, der var på på, på israelerne øhm, øh, øh, kan man jo kun tage afstand fra. Jeg var også jeg var sammen med, med dronningen og statsministeren også i synagogen til den der minderhjælpsfølelse. Vi flader også på hal, da det officielle Danmark gjorde det. Men selv, når man så lægger et billede op af det, så er I sådan, hvordan kan I finde på at flage på hal for Israel, når de har gjort så meget mod palæstinenserne? Og der, der er lidt, der er jeg fuldstændig enig med, med Anna og Jørt, også med, med det her klip. Der er altså et liv er jo et liv, og øh, altså, voldtægt er en forbrydelse, uanset hvem det er, der bliver begået mod. Og der vil jeg bare ønske, at, øh, at vi kunne have... En debat, hvor det er, at man også kunne tage afstand fra det. Men, men, men det er klart, at der er mange, der ikke, der ikke tager sig noget, fordi de er på, ja, og, og det er så polariseret. Ja, og det er jo klart, om det enten sker øh, over for israeler eller den befolkningen øh, i, i Gaza, ja. så er det jo øh, lige slemt, kan ja, man sige. Det, det skal man jo fordømme. Men, men sådan så er det jo ikke i krig. Vi bliver også bare nødt til at forholde os til, at uen, jeg er ikke enig med Israel eller noget som helst, og det er, kan vel være, at, de bliver, at det er krigsforbrydelse, det de laver, fordi det er ude af proportioner. Det skal jeg ikke kunne sige noget om. Jeg har ikke nogen, mm. det er en frygtelig konflikt, mm. hvor der nærmest ikke er nogen, der er ikke nogen, man kan holde med næsten. Men man kan jo godt, og jeg ved ikke, hvorfor vi næsten skulle holde med med nogen, altså på den måde, vi ved jo ikke, hvad der foregår. Men, men hvis ikke vi kan blive enige om, at det at bruge voldtægt og ud altså og simpelthen udnyttelse af kvinder som en del af, af krig. Altså det, der, der jeg ved jeg er godt klar over, at vi, vi slet ikke kan lide krig. Præcis. Men vi bliver nok nødt til at erkende, at hvis man bliver ramt af en bombe, det er frygteligt, det, det er virkelig frygteligt, men det er jo øh, krigens, øh, hvad skal man sige, maskineri, der kører her. Men den der, hvor man tager fat i folk, mennesker, og gør noget ind og alene, fordi de er kvinder. Mm. Det, der er jeg simpelthen sådan, det kan vi som kvinder, det, det kan jeg slet ikke er der ikke nogen kvinder, der kan, hvad skal man sige, hvad skal man sige, uh, tal væk fra eller sige, det, det, er, er, det sædet, er Det er et sted, hvor der sådan set ikke burde være alle ja. mulige nuancer. Ja. Der burde ja. man bare kunne sige helt ja. sort på hvidt, selvfølgelig er det på ja. alle måder uacceptabelt og ja. skal fordømmes. Ja. Men vi ved, det sker. Vi ved, det er også sket i Syrien. Vi ved, at ø, nogle af de folkeslag, der har været, der, altså, der er blevet, de er, altså det er en måde at, at dehumanisere kvinder på. Og vi har også set det i Ukraine, jo. Ja, ja. Men konflikten er jo i hvert fald enormt ja. politisk betændt, mm -hmm. øhm, og øhm, jeg ved, at øh, vi kommer til at tale mere om det, øh, også i kommende salonger, men for nu er tiden øh, rentet ud. Æh, den dame og den herre, tusind tak, fordi I ville øh, komme her i salongen, Anna Tysen og Michael Vildfeldt. Selv tak. Jeg hedder Madt Østergaard, producer var Amanda Bøje på Genhør i Østergaards Salon.